السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي حس عباده على على القيام والصيام وتلاوة القرآن واتباع الجنائز وعيادة المريض أحمده سبحانه وأشكره Wa usni'alaihi al khair kulla. Ashhadu an laa ilaha illa Allahu wadhehu la sharikalah. Wa ashhadu an syyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma c'lii wa s'lim wa barik wa an'imm ala وَمَنْسَارَ عَلَى sar ala nahjihi wahtada bihadihi was-tanna bi sunnatihi ila yumiddin amma ba'd ya ayuhan nas taqullahu wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullahu wa hayya hamba hamba Allah bertaqwalah kepada Allah azza wajalla dengan sebenarnya dan berbekallah wal Lihatlah setiap diri itu apa yang dia sediakan untuk masa depannya apabila mereka kembali kepada Allah. Perkiraan kita di atas dunia tidak banyak. Iaitulah daripada tazkirah ringkas yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dalam surah Al-Zalzalah. Faman ya'mal misqala dharratin khairan yarah siapa yang buat benda baik, dia akan tengok kesannya dia akan terima balasannya dan siapa yang buat benda yang tak baik, itulah keputusan yang dia pilih di atas dunia ini menyalahkan takdir bukan mazhab ahlus sunnah itu namanya madhah Jabariyah yang mengatakan manusia tidak ada pilihan tetapi bagi kita kitalah yang memilih jalan mana yang kita nak kita yang membuat pilihan nak ke syurga atau nak ke neraka jangan mempersalahkan orang lain apabila kita telah pun dikafan dan dibawa ke kubur muslimin dan muslimat kita sambung lagi perbincangan kita dalam rihlatul khulud siri yang ketiga ini pengembaraan abadi ke akhirat setelah matinya seorang itu, kita telah belajar adab-adabnya, maka apa perkara lagi yang perlu kita sambung dalam perbincangan pada hari ini, iaitulah al-mubadaratu ila tajihi zihi wa dafnihi, segera mengebomikan, menguruskan jenazah. Kita seboleh mungkin kita cepatkan kebomi jenazah. Dan mengebomikannya, menanamnya, kana apa al-Imam At-Tabarani telah membawa satu hadis daripada Ibn Umar dengan sanadnya Hasan kata Ibn Umar aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda iza mata ahadukum fala tahbisuhu apabila mati seorang kamu jangan kamu simpan lagi di rumah wa asri'u bihi ila qabrihi segerakanlah bawa dia ke kubur ini Arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan nama taujihah nabawiyah bimbingan nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita lebih-lebih lagi kalaulah orang yang mati itu telah sakit begitu lama ataupun mengalami saat-saat kegawatan yang telah lama, maka buatlah persiapan awal-awal lagi. Dengan kain kafannya, dengan persiapan-persiapannya, kita sediakan. Sekiranya mereka mati, maka uruskan segera jenazah tersebut. Tak perlu nak tunggu sana-sini lagi. Kerana dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagaimana diriwayat oleh Sayyidina Ali, Ya Ali, Nabi berpesan, Wahai Ali, Salasun la yu'akhrapna. Tiga perkara ini jangan ditangguhkan. Jangan dilewatkan. As-salah iza anat. Salat, bila dah masuk waktu, Salat. Jangan duduk rilek lagi. Ah Nanti lalu lambat lagi, kan baru azan. Nak tunggu apa lagi? Nanti dekat Nabi waktu baru kita nak bersegera salat. Nabi kata, Stilka salatul munafiq. Orang yang cepat gopoh salat itu, dia panggil salatul munafiqin. Kerana dia cepat macam patut ayam jadi salat. Wal janazatu idha hadarat. Yang kedua jenazah apabila telah selesai, dikonfirmkan kewafatannya oleh pihak perubatan, ahli-ahli perubatan, doktor kata mati. Pihak keselamatan telah mengeluarkan surat untuk dikebumikan. Tidak ada sebarang unsur-unsur jenayah dalam kematiannya, memang dia sakit maka tak tunggu buat apa lagi kufa anak perempuan yang sudah cukup syarat untuk berkahwin dan kita telah bertemu dengan jodoh yang sesuai dengan dia, maka kahwinkan segera tidak perlu lagi kita bertanggung-tanggung hari ni nak habis anak, nak sungguh habis universiti bila habis universiti nak sungguh kerja pula bila dah kerja nak makan gaji anak 2-3 tahun dulu baru nak kahwinkan dia, bila dah tua siapa yang bertanggungjawab Bapak dia juga yang menyesal Hadis ni diwayat oleh Imam Ahmad Dengan at tirmizi Dengan sanaknya Hasan. Jadi para ulama mengatakan Boleh Kita menangguhkan kematian Seorang itu Menangguhkan pengembunnya Dengan sebab-sebab yang tertentu Contohnya Belum pasti kematian Maka kita tunggu dulu Macam orang yang dah koma Berapa lama Tak boleh di dikebumikan Sehingga doktor pastikan dia tu dan juga, kalaulah ada berlaku kes jenayah, pihak polis keselamatan memerlukan kepada penelitian, maka itu dibenarkan penangguhan. Dan juga sekiranya orang ini mati mengejut, tak ada tanda-tanda dia mati, tiba-tiba je mati. Anak-anak duduk jauh, memang, memang tak ada sangka yang dia nak mati, bolehlah ditangguhkan sekejap. Tapi kalau ayah memang sakit, tapi anak dah tahu tiga kali telefon, tak nak balik-balik. Bila ayah mati, baru telefon so tangguh aku. Baru nak cari takat kapal terbang, baru nak cari takat bas. Maka kita rasa di sini, bolehlah buat perimbangan. Sekiranya nak tunggu sampai malam, besok baru nak ke bumi. Dia, dia mati hari ni, Maka kita minta maaf jelah dengan anak dia. Kamu doa ya ke bapak kamu. Orang panggil waktu sakit tak nak balik. Bila mati tu macam-macam malasan pula. Itu yang pertama. Kenapa? Nabi kita larang. Di antara hadis Nabi kita s.a.w. larang. Simpan jenazah di atas rumahnya. Kerana Nabi s.a.w. dalam hadis Nabi mengatakan, Asri'u bil jenazah. Bawa cepat jenazah ini pergi ke kubur. Fa'intaku salihatan fakhairun tuqaddimunha ilaih. Kalau orang mati ini, orang salih, orang baik-baik maka kita telah serahkan dia kepada kebaikan yang sedang menunggu dalam kubur untuk memberi kebaikan kepadanya buat apa lagi buat tayangan di rumah lagi orang ramai orang datang bukannya nak doa mari buat buat besar kat rumah dekat, dekat orang mati je. baik kita bawa di kubur fa intaku salihatan kalau dia orang baik kita telah bawa dia kepada kebaikan yang sedang menunggu dia masuk dalam kubur yufsah lahu madal basar diluaskan kuburnya sepanjang mata memandang Wahintaku siwa zalika Allahu Akbar. Sebaliknya kalau banyak ni orang tak baik, rumah duduk suruh pergi pergi pergi. Aku tak mahu lagi tanggung. Taudahu Nahu Andrekhabikum. Kamu juga melepaskan tanggungjawab kamu daripada bahu kamu. Bawa jalan cepat pergi hantar ke kubur. kerana kamu boleh lepaskan diri daripada orang yang tak baik. Wallahi azubillah. Hadis ini mettafakun ali. Muslimin dan Muslimat. yang kedua. Uruskan cepat, kemudian di antara perkara yang perlu diteliti lagi, bila mayat itu telah kita mati tadi, kita buka pakaian dia, kita tuduh dia cantik-cantik, kita hadap ke kiblat, kita juga diminta supaya memilih orang yang memandikan mayat itu orang yang baik. Kita pilih, tukang mandi mayat pun orang yang baik. Kalau boleh orang-orang yang salah, orang yang salihah. Kerana apa? kerana nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu man ghassala mayyitan fasatarahu satarallahu minadh-dhunub siapa yang memandikan jenazah kemudian dia sembunyikan apa-apa yang dia tengok sembunyi jangan duk balik cerita aku tengok banyak orang ni pelik lagi itu membuka keaifan orang kita tidak tahu sebab-sebab kematian setengah-setengah orang dengan sebab penyakit yang dia hadapi mungkin dia mati muka dia berubah jadi warna biru, jadi warna gelap jadi tak mungkin kita cerita dengan orang, eh muka orang tu ai. kalau aku tengok cara zahir ni bahaya, jadi apa yang nak cerita kita tidak tahu apa yang, mungkin dengan sebab penyakit, kesakitan yang menyebab, menyebabkan berubah warna dia bukan menunjukkan bahawa dia dibakar oleh malaikat yang menyebabkan, pertama-tama lagi orang ni buat, suka buat cerita, dapat pada wartawan-wartawan majalah-majalah yang suka buat cerita, kubur cerita cerita-cerita hantu ni, habis cerita kita orang mandi mati macam-macam cerita jadi itu diantara kita pilih orang mandi mayat pun orang yang baik jangan lagi dibuka rahsia-rahsia dia dan mandilah mayat itu dengan cara seorang manusia bukan kita mandi saya ke lembu yang mati kerana Nabi kita dalam hadis Nabi mengatakan inna kasra azmi al-mayti mislu kasri, kasri azmihi hayyan mematahkan tulang orang yang telah mati itu dosanya sama seperti mematah tulang orang yang hidup hadir ni roya oleh Imam Ahmad Abu Daud dengan sanak yang sahih jadi itu diantara yang kita di kita diminta supaya memilih orang yang baik kemudian kita juga ketika memandikan jenazah mesti mandi dengan cara yang lemah lembut dengan cara yang baik sebagaimana sebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika wafatnya anak Rasulullah iaitu Zainab ataupun Ummu Katsum Nabi kita datang Nabi beritahu pada juru mandi dia nama Ummu Atiyah radhiyallahu anha Nabi kata il silnaha salasan hendak kamu mandikan dia tiga kali mandi ataupun lima kali in raituna kalau kamu tengok tiga tu belum bersih lagi boleh mandi lima bimain wasidrin dengan air dan juga air bidara dan terakhir kali mandi yang terakhir adalah dimandi dengan air kafur ataupun syai'an min kafur orang pakai kapur yang orang mandi mayat itu. kemudian nabi kita sallallahu alaihi wasallam beritahu apabila selesai kamu mandi beritahu kepada aku jadi Nabi oleh anak-anak dia sendiri maka dia pergi ziarahlah. dan Nabi kita beri arahan lagi ibadah Nabi Maya minihah. mulakan basuh itu di sebelah kanan jenazah kita mandi sebelah kanan dulu setelah kita bersihkan semua perkara-perkara yang sepatutnya dibersihkan keluarkan kotoran-kotoran kalaulah orang jenazah itu perempuan maka rambut dia diikat tiga ikatan dibuat tiga ikatan dan diletakkan di di belakang dia itu hadis uh, alaihi ma yang dicerita oleh Imam Bukhari tentang Nabi kita SAW memberitahu kepada orang juru mandi supaya berlemah lembut dengan cara yang baik kemudian kalaulah isteri mati bolehkah tidak suami mandikan isteri ataupun suami meninggal isteri dia ni duduk mandi banyak orang siang malam kalau suami dia mati, boleh tak? Suami atau isteri yang mati, salah seorang daripadanya, memandikan jenazah. Ini tanda uh, cinta sebenar dua orang ni. Mengikut jumhurul fuqaha, majoriti ulama' mengatakan harus, boleh suami mandikan isteri dan sebaliknya. Kecuali, ada lagi pandangan contohnya dalam ulama' Hanafi, dia kata boleh isteri mandikan suami, dan suami tak boleh mandikan isteri. Itu pandangan yang lainlah. Yang pentingnya satu hari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam duduk dengan isterinya Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah satu hari dia kata warasah. Dia mengadu ke Nabi dia kata ya warasah sakitnya kepala saya. Nabi pun jawab ban ana wa, Nabi kata bahkan saya juga sakit kepala. Jadi dua-dua boleh mengadu. Ini tengoknya bahagianya rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat kita ini kalau dia boleh mengadu ke isteri sakit tapi kalau isteri sakit mengadu ke suami marahlah. Ini ni perangai sebahagian masyarakat yang tidak belajar sirah Nabi. Nabi kata ma darraki tidak jadi masalah Aisyah. Lau mutti qabli kalau engkau mati sebelum daripada aku fagasaltuki wa fakafantuki. Aku akan mandikan kau dan aku akan kafankan kau summa sallaitu alayki aku akan salat dan aku akan kebumikan kau sallallahu alaihi wasallam wa an aisyah wa anjami'il ummahatil mu'minin sehingga aisyah mengeluarkan satu statement law istaqbaltu min amri mastadbartu kalaulah tidak kena benda itu dah berlepas kalau masa depan maksudnya kalau rasulullah tak wafat lagi Nasya tidak ada orang yang boleh memandikan jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali isteri-isterinya. Tapi yang mandi jasad, jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa? Iaitulah Sayyidina Ali dan sepupu Nabi radhiyallahu anhum. Sehingga para sahabat berbincang bagaimanakah nak kema, apa ni? Menguruskan jasad yang mulia ini, jasad yang mulia, bagaimana nak uruskan? Sama ada kita nak buka baju Nabi, kita mandi seperti orang lain ataupun tidak. Kalau orang mati, dibuka pakaian dia dan dia tuduh dimandikan. Maka, dalam keadaan mereka berbincang, ada riwayat yang menyebutkan Nabi eh, Sainal Ali terlena sekejap. Ataupun tertidur. Pada waktu itu, dia menampak isyarat bahawa mandikan jasad yang mulia ini, SAW, dengan pakaiannya, dengan bajunya, tidak dibuka. Nak jaga kehormatan jasad yang mulia, Nabi kita SAW, Karena itulah para ulama mengatakan inilah jasad yang dimandikan dengan pakaiannya tidak dibuka sebagaimana orang lain. Jadi kecuali orang yang tidak dimandikan iaitulah syahid, orang yang mati syahid mereka itu tidak dimandikan bahkan dikebumikan dengan darah-darahnya dengan bajunya. Syahid yang makrakah mati dalam peperangan Sebagaimana yang berlaku kepada Musa'ab bin Umair, contohnya dalam peperangan Uhud di Madinah. Di mana Musa'ab bin Umair mati. Siapa Musa'ab bin Umair kita kenal sedikit, biodata dia. Seorang sahabat yang muda, cantik orangnya, lawa orangnya. Anak kepada bangsawan di Mekah. Oleh kerana dia masuk Islam, Nabi kita hantar dia ke Madinah untuk menjadi guru dan juga menjauhkan diri daripada disakiti di oleh Quraisy di Mekah maka bila sampai dalam peperangan Uhud tahun yang ketiga Mus'ab bin Umair telah mati qutila syahid makrakah dalam peperangan Uhud dia ada pakaian yang ada ada satu helai baju jadi tubuh dia kata sahabat bila kita tutup kaki dia kepalanya terbuka wa iza ghattayna bila kita tutup muka dia kakinya terbuka sehingga dibawa cerita ni kepada Nabi SAW Nabi dalam keadaan sedih teringat Musa bin Umir ni anak bangsawan orang kaya di Mekah mati tak ada kain kafan untuk dikebumikan kerana Islam mereka berjuang Nabi SAW memberi arahan kepada sahabat tutuplah kain itu mukanya dan kakinya ditutup dengan rumput SAW wa radiyah ala sahabah Allah Taala beri keredaan yang besar kepada para sahabat yang mati syahid dalam peperangan ini. Mus'ab bin Umar anak bangsawan mati tidak ada kain kafan untuk dikuburkan. Maka kerana itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam beri arahan tutuplah kakinya dengan rumput dan dikuburkan. Orang yang mati syahid tidak. Jadi satu lagi cerita Aisyah radhiyallahu anha ketika bapaknya Abu Bakar sakit dalam bajunya dipakainya ada terkena zakfaran. Aku baka member pesan pada anaknya. Aisyah ya bunayati Sekiranya aku mati basuhlah kain ini dan jadikan dia kain kafan serta tambah lagi dengan dua kain yang lain buat tiga lain. Aisyah kata apa? Ya abah. Wahai bapa. Kain ini keluk lama ni. Kain yang sudah lama ini. Tapi boleh dibasuh untuk dibersihkan. Apa saya nak obat kata? Ennalhay ya ahak mobil jadi di binal Orang yang hidup lebih berhak pakai kain baru daripada orang yang mati. En huwa lil mihledi orang yang mati kain kita ni untuk dimakan oleh ulat saja. Karena itulah kata di para ulama. Kain kafan yang kita nak pakai itu biarlah berwarna putih. Albisu dalam hadis Nabi SAW, alaihi wasallam kata ilbasu min siyabikum al -bayad. Pakailah pakaian kamu berwarna putih, fa min khairi siyabikum. Ia sebaik-baik pakaian kamu wa kaffinu fiha mautakum dan kubumikan. Kafankan orang mati kamu dengan kain yang berwarna putih. Jadi, kain warna putihnya, kain yang cantik. Tetapi, tidaklah kain yang mahamahan Kerana kain yang mahal itu untuk orang hidup, bukan untuk orang mati. Tak perlu lagi. Kita berbangga-bangga. Aku kafankan jasak bapa aku dengan kain yang dibeli daripada sana sini. Tak perlu. Cukuplah kain kafan itu sebagai kain untuk menutup aurat dan kita bungkus mayat itu. Dan kita bawa mereka ke kubur. Sebagaimana yang sepatutnya kita bawa. Auzubillahiminasyaitanurajim. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَاآك هُمُ الْخَاسِرُونَ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِن قَبْلَ أَن يَأْتِي أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَو لَأ أَخَّرْتَنِي إلَى أَجْلٍ قَيِّبٍ فَأَصْدَقَ وَأَكُم مِنَ Wa lan nafsan idza jaa'a wallahu khabirum bima ta'malun Wahai orang-orang yang beriman janganlah melalaikan kamu harta anak kamu dan harta benda kamu daripada mengingati Allah Siapakah anak dan harta melalaikannya itulah orang-orang yang rugi Dermawanlah nafkahkanlah harta yang kami rezekikan kepada kamu sebelum datang kepada kamu kematian bila mari nak mati, fayaqul, mereka akan berkata, Laula Rabbi, Rabbi Lawla, Wahai Tuhanku, kalau lah engkau tangguhkan sedikit lagi masa, untuk aku sedekah, untuk aku pergi ke masjid, untuk aku buat benda baik, walainyu akhirallahu nafsan iza ja'a ajaluha, Wallahu khabirun bima ta'malun ta Allah tidak menangguhkan wal kalau sudah sampai ajalnya tidak akan ditangguhkan lagi Allah taala tahu apa yang kamu lakukan barakallahu li wa fil kitab was sunnah wa nafa'ani wa iyakum bi bima fiihima minal ayati wadh ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa li walidayya wa rahim Alhamdulillah alladhi hadana li hadza wama kunna linahtadiya law la Asyadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah Wa asyadu anna sayidana wa nabiyana muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika muhammad Wa ala alihi wa sahbih Wa mansara ala nahdi wahtada bihadihi laymadin amma ba'd Ya ayuhanna sultaqullah Wahai ham-hamma Allah Bertakwalah kepada Allah Janganlah harta benda dan anak pinak melekakan kita daripada mengingati Allah Setelah selesai kita kafankan jenazah maka yang menjadi tanggungjawab kepada kita, iaitulah farduq ifayah, melakukan salat ke atas mayat apa yang menyedihkan dalam pemerhatian saya pada hari ini ialah di kalangan kita orang-orang Islam satu salat yang cukup simple, cukup mudah, tetapi menjadi payah, kenapa saya tak tahu dianya mudah tapi payah apa dia mudah payah tu salat yang tidak ada rokok, tak ada sujud tapi dalam kampung, satu kampung apabila berlaku kematian terpaksa kita kena pergi ambil orang sana sini untuk mencukupkan bilangan nak melakukan salat jenazah kenapa? apakah salat jenazah ni satu benda yang payah? jawabnya tak payah yang pertama sekali, bila kita nak salat jenazah jenazah sudah ada di hadapan kita takbir macam biasa dengan kita niat saja aku salah atas jenazah ini takbir yang pertama niat solat jenazah selepas takbir kita baca al-Fatihah baca al-Fatihah kemudian mari takbir yang kedua Allahu akbar kita lakukan baca selawat ke atas nabi sallallahu alaihi wasallam seperti selawat yang kita baca dalam salat kita Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai kepada innaka hamidun majid Kemudian mari takbir yang ketiga, baulah kita baca doa. Doa ini boleh panjang dan boleh pendek. Bagi orang-orang yang pandai, imam-imam, ustaz-ustaz, tutu lebah, banyak akan apa doa-doa yang maksur yang datang daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga yang diambil daripada para sahabat. Di antara doanya Allahumma ufillahu warhamhu Baik Saya tak pandai Nak hapah doa Tak ada masa dah Kalau hapah apa payah nak ingat Kita hajar satu doa yang simple Iaitulah kita kata Allahumma ufillahu warhamhu Ulangnya ni Selagi imam tak tukar takbir yang keempat Kita bacanya Allahumma ufillahu warhamhu Baik, kalau jenazah perempuan kena tukar tak? Tukar, Allahumma firlahha warhamha. Taib, soalan yang ketiga, tak nak tukar? Boleh ke tidak? Para ulama mengatakan boleh. Kalau kita apa, Allahumma firlahu warhamhu kita balik kepada majid. Aku salat atas di atas mayat. Mayat itu perempuan laki-laki mayat. Taib, orang ni ingat Allahumma firlahhaja dia tak ingat firlahu. Boleh tak boleh? Boleh kembali kepada salat alal jenazah. Jenazah itu dengan lafaz mu'annas. Jadi, Allahumma ufillaha warhamha. Ataupun kita ingat, kita retinya, Allahumma ufillahu warhamhu. Ulang yang ni, selagi tidak takbir imam yang keempat, maka kita ulang dia. Allahumma ufillahu warhamhu. Allahumma ufillahu warhamhu. Ini doa dalam salat janazah. Apa yang payahnya? Takbir yang keempat, tak pandai lagi nak baca doa lain, baca ulang balik. Allahumma ufillahu warhamhu. Tidak menjadi masalah. Kemudian, selepas takbir yang kepat, kita beri salam Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi selesailah salat jenazah jadi saya rasa satu kejanggalanlah, kalau kita rasa aku tak ngerti salat jenazah, saya tak nak ajar doa-doa yang panjang dalam dalam hadis ni kerana, kerana masa kita tidak cukup, tuan-tuan muslimin dan muslimat boleh uh, tengok dalam kitab kita perisai muslim, dalam tu bat doa-doa tentang jenazah ni sudah ada dan anas sendiri pun telah hurai panjang tentang perisai muslim itu sebanyak 41 siri, tuan-tuan boleh belajar dalam kitab perisai muslim dan lain-lain buku yang banyak. Jadi kita ambil lah salat doa-doa yang maksud daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi doa ini kita baca dalam salat Di mana tempat bacanya? Iaitulah kita baca setelah takbir yang ketiga. Ha, cuma hari ini ada sedikit bertukar format salat jenazah. Di mana sebahagian imam dalam takbir yang ketiga dia baca pendek tapi dia pergi baca pula lepas takbir yang keempat lepas bagi salam baru baca lepas bagi salam itu kalau tengok dalam sunnah Nabi kita mengangkat jenazah terus bawa ke kubur tidak lagi berdoa selepas daripada itu jadi kita tukar format jadi kita kembali kepada asal iaitu lah tempat berdoa dalam salat jenazah di mana ketika kita baca ketika selepas takbir yang ketiga kecuali orang tak pandai nak baca ha, maka pada waktu itu boleh lah dia baca lepas salam bawa buku tengok ha, boleh lah itu dia panggil kafiah salat terjanazah cukup mudah termasuklah orang-orang yang kanak-kanak yang mati juga dia mesti kita lakukan salat jenazah dan kalau kita tak sempat kita tak ada di rumah sahabat kita meninggal maka boleh kita pergi ke kuburnya boleh kita pergi kubur dan kita lakukan salat jenazah di atas kubur kerana ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pergi ke kubur yang masih lagi basah dan Nabi kita lakukan salat atas kubur jadi sahabat-sahabat lain salat jenazah di belakang Nabi arbaan Nabi kita bertakbir empat kali Hadis ni diwayat Bukhari dan Muslim saya tak nak sebut lagi bilangan takbir yang lain kita cukuplah kita belajar setakat empat yang kita belajar ini untuk mudah kita faham dan untuk mudah kita ingat jadi boleh kita pergi salat, janazah atau kubur, tapi jangan terlalu lama lah. Macam-macam ada orang kata setakat digari, ada yang beri had sampai sebulan. Jadi kalau lama sangat, eh, tak perlulah mayat itu sudah hancur. Jadi kita tak perlu lagi salat. Kecuali orang itu tidak disalatkan oleh sesiapa. Satu lagi hukum salat jenazah ke atas mayat yang raib. Contohnya sahabat kita ni pergi musafir di satu negara yang tak ada orang Islam di situ bila dia mati akan dikebumikan maka kita yang duduk negara Islam ni boleh kita lakukan salat jenazah secara raib ke atas mereka ada juga ulama yang mengatakan boleh juga kita lakukan salat jenazah secara raib ke atas orang-orang yang kita belum lagi salat jenazah ke atas mereka perbincangan yang panjang tapi salat jenazah ini di antara yang terawal yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika matinya Ashumah Raja Najasyi yang baik itu ini di negeri Habashah telah meninggal maka nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengikhlankan di madinah pada hari kewafatan najashi pada waktu tidak ada sms tidak ada email tidak ada telefon tapi malaikat jibril datang beritahu kepada nabi sallallahu alaihi wasallam nabi mengatakan pada hari ini telah mati seorang laki yang saleh maka mari kita lakukan salat jenazah ke atas mereka maka nabi sallallahu alaihi wasallam telah melakukan salat jenazah ghaib ke atas ashumah ataupun an najashi di antara lain, kelebihan salat jenazah ini, Nabi SAW memberi galakan, siapa yang melakukan salat jenazah, falahu qirat, maka dia dapat satu bukit. Besar mana bukit ini? Besar bukit Uhud di Madinah. 6 kilometer panjang. Salat jenazah, dapat. Siapa dia ikut jenazah, sampai dikebumikan, pergi kubur, dikebumikan, falahu qiratan, dia dapat dua bukit. Ha, jadi kita jangan selepas salat jenazah tu jangan sibuk nak balik lah kecuali ada masyakah yang besar yang tak mampu kita bagi kubur maka kita tak pergi tapi kalau setakat sibuk nak ambil nasi bungkus pergi makan je lah, pergi ke kubur ikut jenazah sampai kubur kerana apa? kerana Nabi Wasallam pergi kalahkan salat jenazah satu khirat pergi kubur dapat dua khirat satu lagi yang kita kena ambil perhatian juga yaitulah ramaikan bilangan orang salat macam mana nak ramaikan? Bila dalam kampung ni kita tahu orang mati, dia telah iklankan nak salat jenazah pada selepas salat zuhur, pada selepas pukul berapa pagi, pukul 10 malam, maka kita adalah bersedia untuk meramaikan majlis itu. Kerana Nabi SAW dalam hadis nabi SAW kata, Mamin mu'minin yamud, tidak ada seorang muslim yang mati. Kemudian dihadiri ke atas jenazahnya, dilakukan salat atas jenazahnya, dengan bilangan yang ramai, dalam hadis yang lain disebut dengan nama fa yaqum ala janazi arba'u narujulan 40 orang yang beriman melakukan salat jenazah maka kata Nabi SAW illa syafa'ahum Allahu fihi maka Allah Taala akan beri syafaat doa mereka itu kepada orang yang meninggal jadi kita cuba ramaikan ramaikan orang yang salat jenazah uh, ada juga yang katakan kalolah ahli jenazah itu tidak ramai maka kita jadikan dia 3 saf Tiga saf. Kita buat tiga saf untuk sebagaimana sebut dalam hadis ini. Itu yang antara adab-adab. Kemudian setelah kita selesai daripada salat jenazah saya ambil masa sedikit untuk menghabiskan tajuk kita ini. Iaitulah kita kena bawa terus jenazah ini pergi ke kubur. Sebaik-baiknya kita bawa jenazah ini pikul dengan bahu kita. Tidak dibawa naik kenderaan kecuali tempat yang nak pergi itu jauh. Ha, kalau tempat nak pergi jauh terpakaslah. Anak-anak pula hari ni pangkat besar. Yang tak biasa pikul mak ayah jadi mungkin mereka rasa susah. Jadi sebaik-baiknya kita bawa di atas bahu kita. Kalau orang berjalan kaki, macam mana cara nak, nak yang afdalnya orang yang berjalan kaki sebaik-baiknya dia berjalan di hadapan. Di hadapan keranda keranda di sini kita duduk di depan bukan buka ikut jenazah duduk di depan. Kalau orang naik kenderaan maka kenderaan ikut di belakang. Kenderaan ikut di belakang, mungkin apa apa, apa hikmahnya kita pun nampak kalau kenderaan hayawan teman dulu mungkin orang tengah piku jenazah dia dia buang dia punya barang jadi tepi je orang atau kalau kereta hari ini pun tak sesuai. Karena dengan asasnya maka sesuai lah kenderaan kita letak di belakang orang yang berjalan pergi dulu ataupun mengiringi jenazah itu dan kita berjalan cepat. Dalam hadis tadi kita sebut asri'u bil jenazah jalan cepat. Jadi tak payah lagi bila setengah orang ini bila nak turun daripada rumah, nak turun daripada salat jenazah tunggu-tunggu dulu. Anak dulu kena mari dulu, kena masuk bawah keranda lagi, kena azan lagi kenalah. Tak payah. Sudah salat, terus kita pergi. Karena inilah yang disebut daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata suruh cepat. Pernah zat Nabi kita menghadiri jenazah selepas solat utiyabidabatin dibawa kenderaan kepada Nabi Nabi tak naik. Bila selesai ke bumi orang bawa kenderaan baru dia naik sallallahu alaihi wasallam Nabi kata apa innal malaika kana tamsi malaikat berjalan ikut jenazah takkan aku naik kenderaan. Jadi kita ingatlah kalau ada orang kita keluarga kita meninggal seboleh mungkinnya kita berjalan sekali dengan jenazah tidak naik kenderaan kenapa? kaina malaikat bersama dengan kita tak akanlah kita keluarga yang terdekat nak jadi VIP naik kenderaan pula baiklah kalau kita duduk diam-diam tiba-tiba datang jenazah boleh tak boleh kita bangun menghormati jenazah para ulama mengatakan boleh kita bangun uh, kata imam Nawawi wal mukhtar an al-qiyam mustahab boleh kita bangun dan digalakkan supaya kita bangun menghormati uh, jenazah itu kemudian apabila sampai di kubur maka kita letaklah jenazah itu dalam kubur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 wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barak ta'ala ibrahim wa ala liibrahim fil alamin innaka hamidun majid allahumma ufilil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahyai minhum al-amwad innaka sami'un qaribun mujibu al-da'awat rabbana atina min ladun karahmatan huajit lana min amin wa rashada rabbana atina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah tawaqina azab al-nar wa sallallahu wa sallam wa ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin aqimus salah